presented uh, to the library of the University of Toronto by Mr. Stanley Frolik. Наукова бібліотека під редакцією професора доктора Олексія Сушка. Том 1. Hebrae and Babylonian Creation Legend Івана Франка, філософії доктора, біблійне оповідання про сотворення світу, світлі науки. Доповнив, додав пояснене образи і мапу професор доктор Олекс Сушко Вініпек, коштом Івана Ковалюка. 1918 рік. Copyright uh, 1918 by Dr. I Sushko. All rights Зміст Передне слово. Боротьба віри з наукою. Мойсей і так званий Мойсей у Перше біблійне оповідання про створення світу. Те саме світлі науки. Друга біблейна розповідь про створення світу, Інума Іліш або Старовилонська розповідь про створення світу. Жиди перейняли свої казки від Вавилонян і інших сусідніх народів. Закінчення. Попереднє слово. Тепер я можу приступити до самої речі, то значить до роздивлення біблійного оповідання про сотворення світа. Та поперед ще одне застереження і одна просьба до тих, що хочуть уважно і з користю прочитати оцю розвідку. Застереження таке, що всі ті уваги, які я тут подав, зовсім не мої власні, я не висів собі тут нічогосінького з пальця і не жидаю ні від кого, що вирів мені на слово. Я подаю здобутки новітної науки, а властиво лише маленький вибір із багатого скарбу тих здобутків. А ця новіша наука визначається, власне, тим, що ні від кого не жидає ні в кого не терпить віри на слово. У всьому вона йде до вироблення власного переконання при помощі фактів, дослідів, контролі вона подає лише такі речі, що ж кожен, відповідно, приготуваний чоловік може і сам дійти до них і переконатися, чи доходжено до них вірно. Наука не признає нікому привілеїв, що ті мають доступ до і свята святих, а інші не мають. До найглибших тайніків науки має вільний доступ кожен чоловік, у кого в серці горить чисте, і святе бажання пізнати правду, і в кого разом настільки вироблене, щоб зрозуміти і оцінити її. Ось такими словами відзивається покійний Іван Франко на початку третього розділу от цієї книжки до своїх читачів. Щось болюче, глибоко діймаючи і упокорюючи трагізм, бреніть в тих золотих словах великого мислителя. Місця рідного слова. Я не вистав собі тут нічогосінька з пальця, сповідається він перед рідним народом. Він ще був не лише одним з найбільших письменників усієї Соборної України, але й одним із найбільших умів усього культурного світа послідної доби. Давав у своїй знаменитій розвідці вісті про найсвітліші результати однієї з найбільш інтересних галузей людського знання, інформував нас про висліди найцікавіших дослідів учених цілого світа під відгаданням найбільшої тайни людського роду сотворення світа, давав нам дорогоцине перли своїх думок і мрій, пересипаних на папір умученою від праці рукою в час невиспаних ночі, давав нам усе те, та, при тим, ще й просив нас покірно, або ми, прочитавши цю розвитку, не подумали собі, що він висав усе те собі з пальця. Він, доктор Іван Франко, великий мислитель, поет, учений, письменник і член многих рідних і заграничних наукових інституцій відчуваю при читанні от цих безмежно трагічних слів великого мужа і паленію рум'янцем соромого, за мій рідний нарід, до якого в такий спосіб мусить промовляти його найкращі, найкращі сини. По нижчу студію написав був покинутий Іван Франко при кінці четвертого року і напечатав її вдов'ям громадським голосом в першій половині п'ятого. Накладом НГГ нового громадського голосу вона й вийшла окремою відбіткою в дуже обмеженому числі примірників, усе 200 чи 500 примірників. Ще літом четвертого року поки великий муж ані думав про її написання. В тим часі я мешкав в домі і працював разом з ним в одній тій самій кімнаті, почавши від другого ріка. Пізною осінню я докторизувався і виїхав в надальші на студії до Риму, а серед того і в руки покинува Франка, найсвіжіші праці німецьких учених про великі відкриття Вавилоні, Сирії, Палестіні і Єгипті. Працю це зробило на нього глибоке враження це ж бо і були книги, яких він так дуже потребував у своїх довголітніх біблійних студіях, і які давали остаточну відповідь на усі ті пекучі питання біблійної критики, що здавалися досі неможливими до розв'язання. І в голові великого мислителя зродився відразу сміливий плям написати популярну студію про початки джерела біблійного оповідання. Про сотворення світа, напечатати її в тисячах примірників і розкинути між народ або велику правду про найбільшу містерію світу пізналі мільйони нашого замученого простолюдя, опізнавши її, щоб визвали з важкого ярма вікових пересудів, кіноти її визиску. Строго наукової студії про це питання він не думав писати, яка ж би користь була б такій студії для широких мас рідного народу, що для його добра і кращої будочності, іменно посвятив був покійний Іван Франко все своє життя. Така строга наукова студія була б неприступна для мільйонів нашого народу, і вона пропала би на довгі часи в неприступних широкому загалові записках наукового товариста імені Шевченка. На жаль, мрії великого ученого не сповнилися так, як він собі бажав. Написана студія видалася нашим наскрізклерікалізованим народним провідником так радикальним, що напечатати і відважився лише згаданий нами новий голос громадянина, та й він, боячись переслідувань е можних мір, надрукував її окремою книжкою усього ледві кількох сотніх примірників. Поява книжечки викликала серед нашого відсталого суспільства велике порушення. Серед попів закипіли, як в гнізді шершнів, а старші наші інтелігенти вважали завідповідно відповідне заховати про страшну книжку, книжечку, гробову мовчанку і за всяку ціну пустіти її в руки гімназіальний молодіж. В кінці ж попи упала на спасену гатку збутися ворога за одним махом. Тихесенька безгомона, вони викопили це невеличке число надрукованих примірників її спалили їх. В обороні болючого покрежденного письменника не відважився ніхто підняти голосу. І все він відчув надзвичайна димач. Зараз після того і попав він у глибоку меланхолію, козводим розвинула страшно і не вилечив на дугу. Темна ніч повела геніальний ум одного з найбільших мислителів останніх дуби, І з неї він не пробувся вже аж до останку свого новостередального життя. В половині п'ятого року я з моєю дружиною вернулися вернули з нашої наукової подорожі по світі, і зараз таки зустрінулися у Львові з нашим дорогим другом і учителем. Яка ж це болюча була болюча стрічка, кремезна ще ось недавно стать Франка подалася, і він нарікав гірка на деяких наших передових мужів. На місце і пора про усе тут докладно згадувати. Скажу лише, що усю ніколи не забуті нам хвилину розповів він нам і про свою гірку пригоду з понісшою студією і при нагоді добув з кишені кілька авторських примірників надрукованої вже книжечки подарував один з них моїй дружині, поклавши на ним власною рукою принагідну нам же безмежно дорогоцінну посвяту. Так, тут розібрати не може. Прикінці 7-го року замешкали ми постійно у Львові. Франкова недуга розвивалася безпощадним, і чим раз більше і більше. Я і моя родина відвідували часто-нечасно в в його домі, а він там став згодом щоденним майже нашим гостям. З заков'язлими навіки руками пересідував він у нас довгі години, дозволяючи моїй дружині годувати себе серед розмови, німов нелітню дитину. Ми згадували давні часи, обговорювали ріжне наукове питання в лапках. Дивним дивом поки не заховав, був втім напрямі чудову пам'ять. І плянували чудні пляни на будущність ми мали перенестися на постійне мешкання до його дому, і моя дружина мала зайнятися пікуванням нашого великого друга і зарядом усього дому. Хто може писати нам покійного, коли він довідався, що ми рішилися виїхати до Канади? Та він нас не відражував, а не стримував. А, така наша доля, — говорив він, перечаючи з нами перед виїздом, — розсипаємося, як колонова та чи побачимося, ми ще коли в життю? Та вже не свідоцьно більше бачитися. Та ні, ми тут не зазнали гаразду на далекій чужині. Ні він у рідній. На своїй землі це не глянув живими очима на кращі дні в життю рідного народу. Та коли не ми, так може наші діти. Може. Та вже ж останніх слів великого вчителя і друга, які він давав нам напередодні нашої дороги, далеко тижину, ми не забудемо ніколи. «Пам'ятайте, моє друже, говорив він, – ширі скрізь і все правду, і ніщо більше, як правду. Бо хоча правда зразу усім гірка, так все-таки згодом вона скрізь бере верх і стає солодкою спасителькою людства. І всіх слів ми не забудемо до смерті. А поніша знаменіта книжка великого мислителя. Яку ми саме тепер видаємо в поправ... поправньому виданню на основі останніх творів найслабніших учених світа, хай буде не лише висловом найглибокшої щирості моїх слів, але і бодай частиною експіацією за усі мої вольні і невольні гріхи юних днів. Днів весни в характери учоного австрійського типу. А факт, що ця книжка виходить коштом простого українського робітника в Канаді товариша Івана Ковалюка, хай буде проречним доказом світлої побіди франкових ідеалів. Показується, що скоро вже перестанемо ми співати, нема в світі правди, правди не зіскати, бо тепер неправда стала панувати. Перестанемо, коли звичайний український робітник чорнороб Жертва на видання наукової книжки увесь свій злиденний заробіт величезну для нього суму 1600 доларів. Писана в Вініпегу в третьому році після смерті Франка Олександр Сушко. Створення світа. Перша: Боротьба віри з наукою. Наші поборники правовірності, а властива темноти та безмисності. Серед народу дуже сердяться на нас, що ми слідкуємося не лише освіченим верствам, але й простому народові подавати здобутки новочасної науки. Особливо не люблять ті праведники, коли згадати за Дарвіна, хоча жоден з них, певно, не пробував читати Дарвінових писань. Сердять їх у Дарвіна і всі справді. Смішна ісумна річ, не те, що є в його писаннях, але більше те, чого в них нема, але ще інше виводили з них. Коли який панотчик із тих нових таярих ще нюхали так званої римської науки, в лапках, наукою можна назвати її з таким самим правом, як чемарицю на пашею, згадаю про Дарвина перша. Так, перша примітка. Чарльз Роберт Дарвін, родився в 1809 році, умер в 82-му році. Один з найбільших учених світу, знаменитий дослідник природи і автор багатьох наукових творів, з яких наступні два творять радикальний е, зворот в дотеперішніх е, дослідях природи перше. «On the origin of species by means of special selection» 1859. Всю книжку перевели німецькі учені на свою мову три рази в 63-м, 83 і 902-му роках. Окрім того, переведена цю многоважну книжку на усі культурні мови цілого світу, крім української. Друге. «The destiny of Man and On Selection and Relation of Sex to Sex 1871. Вплив Дарвина на далі досліди природи був так великий, що його назвали Куперніком або Ньютоном органічного світу. Зразу оборонці старовини накинулися на знаменитого ученого безпримірними лайками, але згодом мусили. Замовкнути перед непоборними його доказами. Правда, победила. Кінець першої примітки. То зараз, певно, почуєте від нього слова: Дарвін, ага, то той безбожник, що поважився доказувати будь той чоловік походить від мавпи. Тим часом, хто читав. Пильна дарвінові писання, то знає, що Дарвін зовсім не був безбожник, а тільки так званим агностиком. Друга примітка. Агностисив слово грецьке означує, в новітній англійській філософії напрямок спорідний з так званим трансцендентальним ідеалізмом, новоакантіанізм, що займається лише Тим, що можна нашим розумом певно поняти, а навпаки, виключає з обсягу філософії все те, що непонятно, наприклад, остання причина речі, бутю судьбою і тому подібне. Так, отже, агносізм ріжнить це від атеїзму, безбожність, тим, що не заперечує божества, але заявляє, що не може про це нічого знати. Творцям агности, агностицизму були славні англійсько-учені Хаксли і Спенсер. Кінець гру, гру, другої примітки: що по-своєму був чоловік глибоко релігійний, зовсім не говорив, а не навчав, що чоловік про, походить від малпи, а тільки доводить, що теперішні люди походять від якихось предків, що в будові своє тіла мали багато спільного з теперішніми малпами, або іншими словами, що теперішні люди теперішні малпи мають колись перед мільйонами літ спільних предків. Третя примітка. Останні наукові дослідження ствердили і поглибили Далвінови думки. хто читає по-англійськи, може дізнатися про ті докладніші з знаменитих книг, що вийшли недавно. Професор F. Скотт Елліот. Про історічну людину і її історію. V64 Illustration and Diagrams. Лондон, 1915. Сторінка перша 400. Кінець третій примітки. Перед мільйонами літ, скаже дехто з тих, що читали, або в школі вчилися біблійну історію. Хіба ж перед мільйонами літ була якась яка земля, було сонце, було небо. Адже в Письмі святим говориться, що небо і землю створив Бог не швидше, як 4 тисячі літ перед Христом Різдвом. І що значить від створення світу до тепер минуло не більше, як 6 тисяч літ? Ну, в письмі, святим, скажемо ми на це, так докладно той рахунок невищенці, хоч і, е, певна річ що числяче на підставі названих там родів, одержимо суму мало що більшу. Але сьогодні вже кожному ясно, що і ті біблійні обрахунки не мають ніякої вартості і були зроблені в дуже пізніх часах жидівськими рабинами. В та Вавилоні за останні століт повикову та таповідчитувана багато записок будівель, взагалі, слідів людського життя, навіть літописів, старих царів, із яких вичтінь, що на 4 тисячі літ перед Христом у тих краях не тільки жили вже люди, але стояли укріплені міста. Була держава, було вже відоме письмо. Значить, ті люди мусили вже прожити там багато сот або тисяч літ розвою. Отже, тут не треба було дарене, щоб доказати, що біблійне оповідання про початок світу будуть щодо до часи, чи на 4 тисячі літ перед Христом не ніякої підстави. Але означені часу це ще не велика річ. Могли собі пізніше рабіни поставляти в старі книги ні сентенції, що Адам жив 930, а Мотосаїл – 980 літ що від сотворення світу до потопу було 2500, а від потобу до народження Христа – 2 стільки літ. Ці цифри певна так собі жудівська забавка, бо жуди здавна любили бавитися рахунками. Але саме повідання про сотворення світу, адже виразне і ясне, і недосвід того, що виразне і ясно воно написано великим жудівським законодавством пророком Моісеєм, який чув його з уст самого Пана Бога, або Взагалі має від нього об'явлену правду. Значить, це оповідання зі слова самого Бога, бо ж ніхто інший не був при тім і не ніхто знати. І вірити йому, значить, не вірити самому Богу. Так говорять поборники правовірності, для того вони так сердяться на Дарвіна і на інших новочасних учених, бо ті відважилися не вірити сьому оповіданню, кому вірене більше як 20 літ, і почали людськими способами дослідом, огляданням природи та порівнянням ріжних явищ доходить до того, чи не дасть цей великий таємний факт створення світа і чоловіка пояснити іншим натуральним і науковим, а не чудесним способом. Бо ж створення світа з нічого, вилоплення чоловіка з гліни, оживлення його одним хухом у ніздрі, створення жінки з чоловічого ребра – все це чудеса, які по біблійному. У розповіді лише раз і проти всім законам про одно життя, які ми знаємо, які визначають все, власне, тим, що діють постійно, все і всюди однаково. Коли одна громада е, вчених, а до тих, власне, лежить вдарин, шукала тих натуральних пояснень, постанню світу, землі і. Людей, люд, людей, то та інша громада увагу на самі біблійне оповідання. Коли це слово Боже сказано людям, у ставимо чи інших пророків, то мусить у тим Божим слові бути е, найвище правда і тільки правда, мусить бути найглибша, найглибша мудрість, справедливість і красота і справді ціле тисячі тисяч, тисячоліття люди вірлі, що так воно і є, що святе письмо стоїть недосяжним, вище понад усі писання. Але коли почали ближче придивлятися до тих книг, повіднаходили в них багато таких речей, що прийшлося хитати головами. Вже те одно, що в тих книгах було багато неясного і незрозумілого, мусило зацукати не одного, як же все, коли Бог у тих книгах хотів об'явити людям свою волю, свою правду, то чому не зробив все так ясно, щоб усі люди змогли зрозуміти його слова? Переважна частина тих книг була написана по гібрейськи, мовою малесенького народу, що в найкращу добу свого політичного життя заселяв країни мало чим більше від Галичини. Що більше сам те народ уже на пару сот літ перед Христом забув свою мову. І вона зробилася у нього чисту церковну мову, мала зрозумілою для народної маси, так як вона церковна Слов'янщина, а для італіянців Латина. І ще одне. В тих ібрейських книгах, бодай узначені їх частини, Бог виступає як Бог самих тільки жидів. Він валить їм без пощади вбивати людей іншої національності, дуже остро стерігає, щоб не. Піддавалися богам тих інших народів. Виходить так, що той жидівський Бог, хоч раз у раз говорить про себе, що він створив небо і землю, все-таки бачить як себе, якихось інших богів і дуже не любить, аби хто з того вибраного народу кланявся їм. Усе це були речі, які собі хочете, але, певно, не вияви найвищої мудрості і найвищої правди. Вчитуючися пильно в ті святий життєвські книги, люди побачили далі, далі між ними численні суперечності. В одній книзі про якусь річ говориться так, а в другій про ту саму річ інакше. Де ж властива та Богом об'явлена правда? Щоб більше показалося, що дуже часто в одній і тій самій книзі про одну та ту саму річ на одній стороні говориться так, а на другій – інакше. Побільшували лиха ще і християнські богослови, які вже здавань-давна бачили ті суперечності і цілкувалися позамазувати та повирівнювати їх. Але що кожен чинився своїм способом, кожен інакший і кожен дав для себе віри, то й вийшло замість загальної згоди, правдиво замішані і суперечки без кінця, а ясності та єдності не було. Бо далі, тим більше трудностей насувалися, коли почали відкопувати та відчитувати старі державні та релігійні написи, книги та записки Єгипта, Волона, Сири та інших країв, із якими стали показалося, що в інських оповіданнях, записаних у Пісьмі Святому, це багато невірного, хибного та зовсім видуманого. Що про найважніше події жидівського життя, які буцімто мало догори дном не переверта, перевертали з сініх держав. Ті держави не лишили ніякої пам'яті, адже і досі вчені деревна спілкується у незвичайних єгипетських записках та написах, віднайти бодай, слід побуту жидів у єгипетській неволі та вихід з неї. Супроводжена такою масою чудес губернаторства Йосифа, затоплення фараона і тому подібне. І тут мусило насунутися питання, коли в жидівському святому письмі об'явлено Богом правди, то як міг Бог. Робити такі помилки. Дехто говорив, що правда висока і безгоглядна місця не в тих ніби історичних оповіданнях про жидів їх королів війни і тому подобно. Це діла людські писали, люди могли помилятися. Висока божеська правда лежить лише в тих наказах, у тих моральних приписах, які дає Бог через уста Мойсея і пророків. Але ж бой з тими приписами не липше. Найбільші тих приписів поміщених до званих Мойсеєвих книгах відносяться до обрядів, праздників, одягу, постів і інших таких речей. Дещо з них заховують досі жиди, але великою часткою або не заховало ніколи, але вже перестали заховувати. Далі велика частина тих ніби божих слів перед як нам у книгах пророків містить Погані на різні народи, погрози та лайки по нашому розумінню, зовсім не гідні Божого розуміння. А в кінці – малесенька час чисто моральних приписів, як ось е -э -э відомі 10 заповідей Божих. Місяць – це у собі мові зовсім такої високої моралі, щоб можна вважати їх виплавом Божої премудрості. Таким чином ми дійшли до того, що так звані Моісева і інші єврейські книги Хоч є нам духовими пам'ятками шановні сторони і дуже цікавого народу, який много сот літ перед Христом Різдвом дійшов до поняття одного Бога і за віри в нього зумів твердо постояти, все-таки не можуть вважатися символом Божої премудрості, непомільним та обов'язковим для всіх людей і всіх часів, але були творені людей та тому і виявляють людські хиби і помилки. Друга Моєсеї так звані Моєсеєвої книги. Про сотворення світу і початки людського роду оповідає перша книга Мойсея. І для того, поки говорити про саме те оповідання, треба нам хоч коротко сказати про Мойсея та його описання. Наша церква учить, що Мойсей був великий пророк і чудотворець жидівський, що він з наказу Божого вивів жидів із єгипетської неволі. Що в Синайській пустині Бог покликав його на гору і дав там йому закон для жидів, що Моїсей, потім 40 літ водів жидів по пустині, простуючи до обіцяної землі Палестини, але сам умер, не дійшовши до неї. Все, все вчить наша церква на підставі жидівських книг, званих Моесеєвими, в яких оповідається про діла і промови Моесея. І подається закони, дані ним із Божого наказу жідівському народові. Та не досі того, наша церква, ідуча за оповіданням жидівських рабінів, стоїть над тим, що ті книги написав сам Моїсей, значить, найперший і научний свідок усього того, що робилося те, чого він не бачив, отже, про сотворення на потопу світа, про патріархі і тому подібне, він написав і сповіданням самого Бога, що являв. Йому лицем до лиця. Тих книги книг маємо п'ять. По церковній вони називаються: Книга буття, Книга виходу, Книга числа, Книга левітів і Книга другого закону. Всі книги були написані в мовою, але ті титули не стоять у єврейській письмі. Там ті книги не мають ніяких титулів, арабини поназивали їх лише від першого слова, яким починається кожна книга. Отже, першу книгу називають «Берешит», бо тим словом вона починається, воно значить на початку. Другого Елешемот, оце імена, третю Ва-Ікра, він якраз називав, четверту Бамітбар у пустині, а п'ятого а п'яту еле ха От це про мову. Усі п'ять книг разом в називають Тора, по виговору наших жудів Тойра, септо Закон. Перекладаючи жудівські книги на грецьку мову, їм подано титули, хоч трохи певно, що не зовсім відповідні до змісту. Отже, першу книгу греки називали Генезіон, себто книга родів, хоча відповідніше було б назвати її книгу початків. П'ята книгу названа другим законом, зовсім не бо той, хто писав цю книгу, написав зовсім так, як коли б ніякого іншого закону жудів не було, його книга є власне першим законом. Перечитуючи пильно ті маселі книги, вчені люди швидко переконалися, що при, признавати їх написано в Моєсеєві, немає ніякої підстави. Раз те, що в самих книгах ніде не карається бусім тих написав Моєсеє, навпаки, скрізь у них говориться про Мойсея в третій особі. Як про чоловіка постороннього в останній книзі, оповідається навіть про смерть і похорон Мойсея. Значить, цього вже певно не міг написати сам Мойсей. Правда, ця обставина, що в книгах про Мойсея говориться в третій особі, що сама не Значила б нічого, бо в інших е письменствах знаходимо книги, де люди пишуть про себе самих у третій особі. Приміром, грецька книжка славного атенція ксенофонта про похід греків до Персії. Або латинські спомине великого римського полководця Юлія Цезара. Але є у Мойсевих книгах інші докази на те, що їх писав не Мойсей. П'ята примітка учені написали про Мойсея та про то ним зложені святи книги єврейського народу, чимало книг. Хто читає про німецьки дізнається про все те дуже докладно знаміте книги німецького ученого Германа Гресмана, Моза Унзайна Цайт, «Готінген Ельфзауза Найнхуддд кінець примітки. попереднього осього законодавства. В книгах говориться, що Бог через Моєсе дав дам закон у пустині. В тих частях книг, де оповідається про ріжні пригоди, все видно так, що жди жують у пустині, як народ кочовий, який мандрує з місця на місце. Тим часом законодавство відноситься зовсім не до кочового, а до сілого народу, такого, що жиє по селах і містах займається рильністством, садовництвом та плекає худоби. Що більше, майже скрізь в тих законах проводиться думка, що всі жиди повинні сповняти свої релігійні потреби в одній місці, давати данини одному храмові, яким був ірусалівський храм, не в початках державного життя жидів, але аж по їх повороті з Вілонська неволі. Виходиться, що Месе майсе пробу пробуваючи в пустині. Давав жидам закони не такі, які були відповідні для їх тоді, тодішнього життя, але такі, що мали війти в, в житті за 100 навіть 500 літ. І жиди то тут же заприсягали, заприсягли свята виконувати те, чого в їх положення ні то не могли виконувати, але навіть не могли гаразд зрозуміти. Ось чому вчені люди догадувалися, що ті закони не могли бути писані в пустині для кочовників, а мусили бути зложені тоді, коли жиди вже освілилися в Палестині, що невідомо нам законодавство тільки підсунули їм під ім'я Мойсея, щоб надати їм більше поваги. Та нині наука ствердила, вже зовсім певна, що законодавство жудівського народу розвинулося під впливом законодавства Вавилонського. Бо що більше, недавно виновлений в другому році світ законів вавилонського царя Хамурабі, що панував до 1000-х років до свідчить про речі, що так зване Мойсей закони взяті не раз вже все з того ж Вавилонського заводу. І як же супроти цього вірити в жодівські сказки про Боже, об'явлення їхньому пророкові Мойсею? Шоста промітка. Про це це про різних народів написало чимало книг. Найважніше з них следуюче. Професор Мюллер Бергецце Хамурабіс und ihr Viralnistur Musee Gesetzcgebunk Sovietsudden Tafeln. Text im Umschrift Deutsche und Hebräische uembertzencuk Erleitrung und Вірґлей Хенде Аналізе В'єн в Зазана Хунрид Дра. Це ще не все. Жудівський народ має ще інші книги, що також належать до Святого Письма, книги історичні та пороцьких, часів коли Звіхнього стояли не пророки, а книжкові книжники, рабині. Увесь той люд має лише один храм у Єрусалімі, окреме верство людей, розсипаних по всім краю левітів, має перевілеї жити без праці, тільки з жертв і десятини. які вся решта людності має принесити для храма. Ті жертви означені та описані масою приписів, які були зовсім невідомо давніші за самостійного політичного життя життів. Очевидно, не могли бути 700 літ швидше написані Мойсеєм, хоч тепер їх видане, видавано під його іменем. Маємо ще один дуже важливий, важливий доказ на те, що так звані Моєсеми книги в тій формі, як їх читаємо, тепер були списані Мойсеєм на тисячі літ перед Христом, жудівським рабином та архієремем у повороті жудів із Авіалонської неволи. Цей доказ – це мова тих книг. Я вже згадував, що у книги книгі у тім числі так званої майсцевої книги написані єврейською мовою, яку, яку говорили жиди тоді, коли мали свою державу, але яку, потім, вернувшись з одолонської неволі, звільно забували, змінюючи її так званою халдейською або арамейською. За часів, коли жив у світі Ісус Христос, стара єврейська мова була вже мертва, її розуміли, нею писали тільки книжники Рабіна, простий народ говорив по-арамейськи. Книжники не лише розуміли стару бреївську мову, але пробували і писати неї, хоча, розуміється, не могли іноді стариктися того, що до старої мови не домішувати дещо трохи й нової арамийщини. Отже, придивляючись до так званих месових книг, учени-язвикознавці побачили, що й мова тих книг не має декуди домішки такої арамийщини. Якби їх був писав Моєсій у Сенатській пустині на тисячі літ перед Христом, то такі Доміжки були б зовсім неможливі, бо тоді самої Арамейщини ще світі не було, бо само виробувався пізніше під Ваголонським пануванням. Але і це ще не все. Чим пильніші вчені люди приділялися до тих ніби моєсцевих книг, тим більше цікавих та несподіваних прикмет знаходили в них. Ще в 1753 році налановити французький лікар і професор Астрік сьома примітка. Доктор і професор медицини в Парижі народився в 1624 році, а умер в 1766 році. що в різних місцях моїх книг для означення Богу вживається неоднакове жудівське слово. Власне, в одних оповіданнях Бог називається Яхве, а в інших для обозначення Бога вживається слово «Ельогім». А це слово є число множный вид названия L. Астер доказывает на этой подставе 8 примітка. В книге под заголовком Conjectures sur les memoires originals don't ill parroid QMSE, SS, Servipur, Composer, Le livre de la Geneze, Brussels, э, так. Інтересно, що доктор Астрик затаїв зразу своє авторство мімося, одначе він не похоронився перед Пімсти попів. Що Моїсей перші свої книги не користувався ані безпосередньо Божим вітхненням, ані устними оповіданнями народними, але мав під рукою два писані твори, дві окремі повість. В одній з них Бог, Бог називався ім'єм Яхва, в другій Елюгім. Моісів зліпив із обох цих оповідань, тим способом, що все належить до, до одної події, списував з обох оповідань докупи, не вважаючи на те, чи в тих оповіданнях були якісь суперечністі чи ні. Інші вчені почали відріжняти оповідання історичне від частин законодавних. З часом показалося, що навіть розділівши оповідання з ім'ям Яхва від тих, що йде Бога називати лігім, не Усуваються всі трудності. Ті уступи, де Бог називається Яхве, зведено до купи. І там, саме ті, де Бог називається Іншим Елієм, показалися, що одні й другі творять більш-менш цілість, Не мов дві окремі книги, написані двома окремими авторами. Перша названа Яхвістом, друга елоїстом. Але давня астрика думка, що це були дві окремі книги, з яких черпав той, хто колодав. Так звана мистева книга не справдилося. Показувалося, що я, хвіст і лювіст місяця у собі дуже різнорідним матеріал. Що це не було дві ріжні книги, написані двома людьми, але радше дві збірки різнорідного матеріалу, записаного з устних оповідань ріжними людьми. І пізніше зведено осяк так в одну цілість. Причому одно вирізуло інше дрібку штуковані, але загалом давні перекази заховане досить вірно. Але ці два джерела не вичерпували всієї маси того, що місто, так зване в книгах. Власне, всі уступи законодатного змісту не підходять ані змістам, ані, ані мовою, ані до ягвіста, ані до елогіста. Започине берлінського вченого Вильгавзена, 1678 рік. Слава книга Вельгавзана вийшла третім накладом під заголовками Ісраїтіш унд Юдіш Гешифта і взяли на на Зібен. Їх виділено в окрему книгу, яка названа книгою жерців. Крім чисто законодатних міст, до цієї книги прийшлося присути також деякі оповідання, приміром, зараз покладено на початку першої книги оповідання про створення світу. Але і всі три писання не були одинокими складовими частями, з яких склієна так звана Майсева книги. Скрізь у їх тексти попадаються ще якісь посторонні дописки, му, додатки, шматочки оповідань, які волять нам догадуватися, що збірок в роді і логіста було й більше. Це значить, ріжні школи чи ріжні громади людей у ріжні часи записували з уст люди або перероблювали по-своєму народні перекази та відомості. Пізніше книжники, зібравши ті дані записки, брали з них те, що їм було до вподоби, додаючи скрізь, де їм це видавалося, можливим, уступи з книги жерців. І так постали ті книги, прозваними есегами. Значить, права прас, пра яку по старим. Рабинським та християнським переказом мав написати один чоловік Мойсей, е на яких тисячі років перед Христом, по новішим досвідом, дослід... було зложена 450 літ пізніше з багатьох різнородних частин, зложена для певної сили. Утвердження верховенства Ірусалимського храма і верховодства папірської версти левітів над єврейським народом і зложено не одним чоловіком, не відразу, а протягом кількох поколінь так виглядає світлія новочасна науки та книга, які наші богослові хочуть признавати більшу правдивості, як працю цілої великої громади вчених людей, дослідників природи, що все життя посвячують на вислідження правди, не дбаючи на власну користь, і працюють при допомозі безмірно вдосконалених інструментів, роблять тисячі проби, тисячні проби, коштовні подорожі, мають під роками Величезні музей і в книгах зібране досліди всіх людських поколінь. Справді, читачі, читаючи всі ті громи і всі ті свари наших богословів на новочасну науку та їх здобутки мимоволі згадують слова одного німецького поета, що ті люди хочуть своїми реверендами закрити Сонце. Перше, третє, перше біблейне повідання про створення світу. Тепер я можу приступити до, само, до самої речі, то значить до розділення біблейного оповідання про створення світа. Та попереду ще одне застереження одна просьба до тих, що схочуть уважно і з користю прочитати ось цю розвідку. Застереження таке, що всі ті уваги, які я тут подав і далі ще подам, зовсім не мої власні. Я не висрав собі тут нічого з пальця, не жодаю ні від кого, щоб вірив мені на слово. Я подаю здобутки новішої науки а властиво лише маленький вибір із багатого скарба тих здобутків. А найбільша наука визначається тим, що ні від кого не жадає і ні в кого не терпить віри на слово. В цьому вона йде до вироблення власного переконання при помощі фактів досвідів з контролю. Вона подає ліж такі речі, що кожен відповідно приготований чоловік може й сам дійти до них і переконатися, чи доходжено до них вірно. Наука не признає нікому привілеїв, що ті мають доступ до її свята святых, а інші не мають. До найглубших та ніків науки має вільний доступ кожен чоловік, у кого в серці горить чистість і бажання, пізнати правду, у кого розум настільки вироблений, щоб зрозуміти і оцінити її. А просьба моя до читача така мені доведеться тут говорити про початкові розділи Біблії, а спеціальні книги битє. Було б дуже добре, якби кожен читач мав під рукою переклад тієї книги. На жаль, у нас є досі лише один повний переклад Біблії на нашу народну мову, доконаний не Кулішем, а доповненим, доповненим професором Пулієм та Іваном Нечим Лівійським, віднаним торік, торік англійським біблєвним товариством. Цю книгу вона дуже дешева, повинна мати кожен читальний, кожен подонокий чоловік, коли лише стане на це, я просив би кожного, хто дочитає мені досі мої уваги покласти цю книгу перед собою від часу до часу заглядати до неї, де не буде на цем у мене вказівка. Тому що тут жалям зазначити той куліший переклад з того письма зовсім неоправда надії, який покладав на нього сам небіщик куліш та широкий загал українців. Переклад такої книги, як Біблія, повинен бути або популярний, що значить, буде мову своєю. Зрозуміли для широкої маси народу або наукової, то значить такий, щоб докладно передавав зміст і значення речення перво первовзору. В одній і другій разі треба, аби прикладач сам добре розумів той первовзір, а потім старатися передати його іншим так, щоб і вони зрозуміли його інакше, як він. На жаль, найбільше коли не лише що не знав зовсім єврейської мови якого писані святі книги єврейські, він не знав також порядної ані грецької, ані латинської мови, на яких є давні і важні, важні переклади та книг. Та не знав порядно ані німецько, ані французької мови, на яких є нові наукові переклади праці про ці книги. Тому -то в багатьох місцях свого перекладу він йде якось на помазки. Так і видно, що чоловік сам не знає гаразд, що він пише. До того ще коли ж задумав зробити свій переклад зерцем української мови і замість говорити попросту про, про, про та ясно, він пішов підпускати якусь ця та дяківщину, всякі речі, глаголи, воїнства, гласи, печалі і, та, і так і інше. Та зробив цей переклад ще менш відповідним для широкої народної маси. От тим-то не подивуйте, коли я далі, покликуючися на колішів переклад, важливіші міста буду подавати своїм власним перекладам. Перша ніби Моєсєва книга прозвана в нашій церковній мові книгою буття, у греків книгою «Родів», «Генезіона» або коротко «Генезіс», а у жидів «Берешіт» або «Сефер-Берешіт» книга «Початку». Починається ця якими оповіданнями. Заки, перейдемо до розбору цього оповідання. Скажемо кілька слів про ті цифри, що стоять перед кожним реченням, які звучать зачалами. Поділ книг Святого Письмана, глави, зачала не був зроблений привісними авторами цих книг. Це зроблено гать пізніше, коли ті книги сталися предметом науки по рабінським школам. Зроблено цей поділ не зовсім відповідний до змісту, а так тільки, тільки, щоб допомогти пам'яті при вивчані і б легше було знайти якесь місце при суперечці. Що на зміст, прийтім звертаємо менше уваги. Бачите, зараз із першого розділу розділу, тут оповідання переходить до другого розділу і вирівається не то на четвертім зачалі, але на половині четвертого зачала. Коли загляньте до переду куліша, то побачите, що вся половина четвертого зачала зовсім не відділена від другої половини. Злочена з нею протинком, немов все-все речення. Коли заглянете до перегляду Куліша, то побачите, що вся половина четвертого зачала зовсім не виділена від другої половини, злочена з нею протинком, немов все-все речення. Тим часом, як зараз побачимо, це не тільки окреме речення, а початок нового оповідання про створення світа, коротшого, але за те зовсім суперечне з першим, написане іншим автором і з іншою метою. Коли порівняєте початок моєго перекладу з Кулішевим, а також з іншим церковним перекладом, то ви бачите, деякі різниці. на перший погляд невеличкі, але правда дуже важні. І так Куліш пишет, напочатку створив Бог небо та землю, земля ж була. Та пустошні темрява лежала над безодні, і дух Божий шлях понад водами. І рече Бог, і так далі. Значить, кожне являється окремим і в собі закінчення реченнями значення їх виходить таке. В першому зачалі акція твори небо і землі вже довершена. А далі Бог не мог потрібно под, под, викінчити те, що не було зроблено при тім першим. Загальним творенням. Однак, значить, таке тлумачення було б зовсім хибне, Йому заперечують далі рядки. Отже ж, бачимо, що небо творить Бог у ⁇ Зачалі 6-го 2-го значить, в ⁇ Зачалі 1-го вона ще не була е, створена. Так, Землю творить Бог аж 3-го почало 9-го значить, і вона ще не була створена в ⁇ Зачалі 1 -го. Але не треба думати, що така нісентенція стоїть і в гібрейському тексті, вона за нею спадає виключно на перекладачів. В гібрейському тексті, як ви бачите з, з моєго перекладу, три перші зачали творять одноречення. В першому зачалі кажеться, Коли Бог творив, чи може ще докладніше, коли Бог починав творити небо і землю, рівночасно з тим друга зачала додає, коли земля була поста і порожня, а властива, як ви бачите зараз, коли не було землі, не було емісії, було щось інше. Тоді до кінчення речення почало третє. Бог сказав те і те. То значить тоді розпочався акт тварини. Отже, тварина починається у зачалі третьому, а те, що названо в зачалі другим, було перетворенням. Так стоїть у юдівському тексті, і так треба розуміти ті три зачала. Бачите, що при такому розумінні тих слів зачало другого набирає брало значення, бо воно Мальоном стан перед створенням світу. Очевидно, той, що писав оповідання, розумів діло так, що Бог, творячий світ, застав вже, вже щось готове, з того витворив свою сило те, що ми бачимо. Отже, що ж таке було перед створенням світу? У Куліша читають і зачали другому, що земля була «пуста» і, і «пустошня». Слова зовсім ясні, бо не значить, чим різниця «пустий» від «пустошного» і мій переклад не омного ліпший, він передає дослідно на грецький переклад відповідного габаритського слова. Греки, не можуть у своїй мові знайти нічого відповіднішого, поклали тут слова «аора тоскай ака таску скеуастос», що я передаю дословно по-нашому. Але все це зовсім не передає того, що стоїть у життєвському тексті. Там стоїть таке слово, яке в місце лише раз є в усім життєвським письмецтвом, якого донедавна не вміли гаразд пояснити тільки на здогад описували його значення. В життєвському тексті це коли земля була того вавого. Як сказано це слово в життєвській мові, годі було пояснити. На та товмачі, прикладачі та товмачі старалися відгадати його значення і відповідно до своїх здогадів, хоча, по-моєму, легше було би просто лишитися слова без перекладу. Хареки, наткнувшися на це темне слово, згадали свої національні перекази про початок світа, де говориться, що спочатку був так званий хаос, якась безодня, в який безладно вносилися складові частини пізнішого світа. З того хаосу Бог час охорону створить світ. Отже, цей свій погляд вони підсунули під Гебрейсько-Тоува-Вогу і сказали, що земля була ще невідима і невпорядкована, тобто поєднанчи її частина безладна, в суміш літали серед безодні. Що цей погляд зовсім не передає значення Гебрейсько-Тоува-Вогу, на це вказують зараз слова того самого начала. про те, що Дух Божий сидів на водах. Бож ж із тих слів виходить, що вже тоді були води, значить, мусило було щось таке, на чим опиралися ті води, Принай... принаймні повітря. Одним словом, зараз тут, у Зачалі Другому, натикаємося на перше майже непереборну трудність на темне слово, то лаву, що має нам намалювати стан річі перед створенням світа. Не можете ані у жидів, ані у греків знайти. Відповідного пояснювання цього слова ми мусимо наразі залишити цю загадку нерозв'язаною. Підемо далі. Але те саме, зачав другого, має ще пара таких загадок. Зараз друга частина речення у куліша передана словами. І темрява лежала над нас Виглядає в жидівськом тексті все не так просто. Що таке безодня? По нашому розумінню це може бути пустий простір або велика глибінь, заповнена водою. В жидівське, одначе, тут стоїть друге загадкове слово тегом. Греки прикладають його словом абісос, але те слово значить трохи на те, що наше безодня. Воно значить тільки вводяно глибуни моря, але в гібрейській мові те на означенні моря є інше слово, а тегом ужита лише тут, у, у цьому по оповіданні. Що і тут воно означає море, це певна річ, це підтверджують зараз далі слова про те, що на водах той тегом з того гібрейським женочого рода сидів Дух Божий. Із значення всього виходячи мова тут не про звичайне море, а про той перевісний океан, який покривав усю землю. Але чому він називався Тигом, і що властиво значить це слово? Це знов загадка, якою на основі самої грейнської мови ході пояснити і якою пояснення ми знову мусимо лишити собі на пізніше. І ще одну загадку задає нам все коротенько звучало – Дух Божий сидів на водах. Що це за Дух Божий, чи це, чи це те саме, що Бог? Коли те саме, то чому названо його іншою назвою, і то, власне, знов таким словом, що приходить лише раз у всьому місці. Це слово по-гебрейськи звучить «рох». Ее еврейские арабины толковут его, боже, сила, боже, истота, боже, отличие, оже от не сам Бог, а какой-то его вплив. И что значит, что вся рох, снова слово еврейское женщины рода, сидела на водах, Кулиш же тут шрифт слова совсем неяснозначен. И еще приглашатели любят класть тут слово летав, уноситься над водами. Але все це самовільні поправки. Єврейський текст має тут таке слово, яке при інших нагодах уживається на означення того, як птах сидить на яйцях і вигріває їх. Порівняємо це з книга е глава 32-га, зачала 11-та у Коліша, сторінка 24. На жаль, ціла ця зачала у Коліша перекладена зовсім фальшиво, так що не дає нікого значення. Очевидно, маємо Тут слід такого поняття, що той, хто писав ті слова, згадує другому юля собі Божий рог, як тисяч сидить на водах первісного океану Тегом і вириває те яйце, з якого мав постати світ. Таке поняття про початок світу встречамо у ріжних народів, особливо у єгиптян та фінікійців, найближчих сусідів жидів. Було б зовсім не диво, якби воно було і у жидів. Та натуральну реч річ, що це оповідання не могло знайти ласки у тих книжників, як пізніше укладали оцю книгу. Його і із нього полишився лише оцей невеличкий слід. Замість той Божий Рог, що вгріває світ і зводить тягом, у зачалі третього наступає інші творчі сила, слово Боже! Варто ще сказати пару слів про ту твердь небесну, яку буцінто створив Бог на початку другого дня. Той, що поставив ці слова, має човідно на думці те синє склепіння, яке ми й досі називаємо небом, і вирів разом зі всіма старими людьми і теперішніми дикунами, що все спрай таке склепіння, з якого стевердова кришталю, на сторбученому великі на зебрі, яка видавалася йому плоскими тарелами. Нині ми знаємо не з ніякої книги, але з простого щоденного досвіду, що Земля зовсім не плоский таріль, а те сині над нею зовсім не яка тверда, рідке повітря, яке, зрештою, лише самому оку до певної висоти видається синім, а више до повітря не стає воно зовсім темне. Отже, тут маємо, очевидно, ніяку об об'яву Божого не відкрити якогось великого правду, вислів дитячої віри недосвідненого чоловіка, який брав на віру те, що бачив очима, не пробуючи сконтролюватися його іншими способами. Також не зовсім ясно буде для теперішнього читача слова Шостого го про те, що Бог розділів воду на дві половини – одну половину на твердю, а другу – підтвердю. І тут треба пригадати старе вірування давніх і многих теперішніх нецивілізованих народів, що над, над тим синім небесним склепенем є велика вода, море не менше від того, що маємо на землі. 10. Примітка. Про усе це читає цю книгу Люкаса «The Occam Die Grund der Griffe in der Kosmogenien den der Alten Volker» Ільвзаузен 900 Найсендрай, а також професор Ясен, асиріші бабилоніші міфен і Епен. Шоста тут Том Шрадера, Келен, шрифт Ліхая Бібліотек Ільвзаузен 900. Кінець 10 примітків. В ніби нібито пророблені декуда вікна і заставки. Коли Бог захоче, волить окремим ангелам, що пристален до тих заставок відчиняти їх і пускати на землю дощ. Той сам жудівський письменник, що писав оце оповідання про створення світа, трохи далі, говорячи про потоп світа, каже 7 Голова, що, що відкритись джерела, джерела глибини, глибини землі і вікна небесні е, повічнявалися і почав лити великий дощ. Розуміється, що цей погляд супроти Теперішньої науки немає ніякої вартості і мусить вважатися чисте дитинячим, а не виявка якоїсь Божої премудрості. Четверте. Те саме повідання світлі науки. Цило стерто паперу і списали оборонці правовірності, щоб вияснити оце жидівське повідання про створення світа згідно зі здобутками новішої науки, і віднайти в ньому глибоку мудрість, яка на тисячі літ перед новішою наукою. Впереджувала всю правду, але висловила її так неясно чи образово, що люди тисячі літ вичутували з тих слів щось зовсім противне. Не треба і говорити, що така оборона борського походження цієї повісті далеко гірше від простого заперечення. Бо коли той, хто писав першу главу книги Битєва, справді знав, як творилося небо і Земля. І все живе на землі, то виявляється питання, на що він писав про це так неясно, що тисячі літ люди не могли розуміти його? Коли справді Бог вітхнув того письменника і диктував йому ті слова, то яку цілі міг мати Бог дурячи людей? А коли справді Бог хотів укрити перед людьми тайни початків неба і землі, то яким же способом дозволив їм по стільки і стільки тисяч літ? Дійти до правди, і то не при помочі діктованих ним самим слов, а власне наперекір тим словам. Одним словом, щоб виправдати давніх попів та рабінів, що з різних баях оповідантів та вірувань склелі так звані мисеви книги, новочасні богослово та оборонці правовір'я не вагаються ставити самого Бога в дуже непочеснім світі. так, гляньте лише, як можна погодити оповідання не то з новочасною наукою, але з простим хлопським разом. Творення діляться на шість днів, 7 дня Бог спочивав. Очевидно, це було описано вже в таку пору, коли люди ділили час на тижні і мали встанову один день у тижні спочивати. Ту свою людську встанову вони спокійно переносять на Бога, і ніби його прикладом усвячують свою Станово шабасування. Ті шість днів, у повісті виразно відрізняються один від одного. Був вечір і ранок, перший день. Ми тепер сказали б, був ранок і вечір, але у жидів, як можете знати, день починається заходом сонця. Отже, субота, в п'ятницю, ввечер і, і, і, і, і так далі. Очевидно, що по жидівському розумінні при створенні світу обсервувався цей жидівське звичай. Зовсім дитяче міркування, бо й дитина вірить, що те, що довкола неї, все було і буде так само. Глядіть далі, першого дня Бог не творить нічого більше, тільки створить світло і відділяє пітьму від світла, немов бо все були якісь два окремі тіла, що може часом помішатися. І певні давні жиди вірили в те, але ми тепер знаємо, що ні пітьма, ні світла не є жадні окремі тіла, тільки сильніше або слабше рух дрібнесеньких частин матерії, що заповняє весь світ. Далі бачимо, що хоча Бог першого дня творить світло, але проте перший, другий, третій день минає, а на небі немає ані сонця, ані місяця ані вір. Вони призначені на те, щоб панувати над днем нічі, саме з'являються аж четвертого дня, коли вже сотворено не тільки небо, але й земля, коли на тій землі є суша, а по тій суші виростає зелен, стає дерева, що мають у собі плоди і насіння. Сказати куріч новочасному чоловікові, який докладно знає, що без сонця не може появитися ані суша, ані тим менше рости на життє, то він признається некрайній нісинет нісінет, нісентніться. Коли вірити рабинському повіданню з першої глави биття, то світло старше від неба, небо старше від сонця, а навіть трави, дерева та стеки ростини були швидше, ніж сонце, місяць і зорі. Далі, день і ніч були швидше, ніж сонце і місяць. Далі, птахи в повітрі повилися швидше, ніж черваки на землі. Далі Бог створив від разу окремо худобу, себто громаду домашніх звірів, а окрему дичь, значить, худоба була на світі швидше, ніж чоловік. Усе це з поглядом вчасного природника та всякого розумного чоловіка не те, що не жадна Богом убіальним правда, а прості й синетниці. Все те поясняється хіба тим, що оповідання писав якийсь рабін, що ніколи, як то у нас. Кажуть, не бачив, як сонечко сходить. Сидів дні і ночі своєї цюпі над старими книгами, і пильнував лише над тим, аби старе оповідання, пісні, казки зібрати в одну купу, сяк чи так склеїти в одну цілісі поділити на шість, на шість день, щоб докончено свій святий шабас лишити прогалено. Ми ще в дальшому оповіданні вернемося до деякі дрібниці цієї повісті Тепер поглянемо ще трохи більше на зачаток 26-30, де говориться про створення людей. Тут наперед усього впадає в очі ріжниця способи творення. Всі інші річі, явища творить Бог одним словом, а забираючися до творення чоловіка, він зразу не мов. Радиться з кимось, викладає свій пляс, створиме чоловіка на наш образ і її подобало. З ким же радиться Бог? Новіше християнське богослово бачите, тим в місці найстаршої старозавітній натякне віру, святий Трійцю. Нема що і казати, що такої віри у старих жидів не було. І що власна ця віра, коли вона зародилася у християн, була в очах жидів предметом найбільшого бридження і причиною нещащого ворожнечі проти християн. Річ пояснюється далеко простіше, коли поглянемо на старий жудівський текст. У цілим тим оповіданню Бог називається ельогім, а це є, як ми вже заявили, число множних і слова ель – Бог. Отже, в цілім оповіданню виступає діє не ель, а більше, як і більше ніг. Як нік Рабін, що певний вирів одного Бога написати або хоч пропустити таке оповідання в свою книгу? Це пояснило всяке та найправдоподібніше пояснити таке, що рабіне, знайшовши у старих запасах повісті з назвою Алюгім, утворило собі такий поруч, що Бога, одного Бога, називало на таким іменем аж до часу Майсе, доки Бог не виявив йому свого власного імені Яхуа. Тим той саме рабіне, складаючи про всім деякі оповідання, як ось і отце про створення світа вживали тут цей, нібито, старшої назви ельогім. Але що ця назва Елогім не була старшою назвою Бога, це бачимо зараз у давших рядках другої глави книги в другим відмінним оповіданням про створення світи і про рад, де Бог вже називається Ягве. Що це назва Елюгім не була первісною назвою одного Бога, але що справді тут була Мова про многих богів – це бачимо з осього оповідання про створення чоловіка, з осього натяку на якусь нараду богів еліф, перед створенням чоловіка. Потвердення цього погляду побачимо далі, коли дійдемо до роздивлення тої старожилонської поеми про створення світа, яка без сумніву послужила головним зерцем для осього життєвського оповідання. Варто зазначити тут ще одну цікаву річ. У Зачалі 27-му говориться виразно, що Бог створив від разу пару людей – мужа і жінку. Отже, цей оповідач нічого не знає про те, що зразу був сотворений сам мужчина, а потім із його ребра була створена жінка. Так само в Зачалі 28 де Бог велить тим першим людям поводиться римножитися. І з того, що раз потім все писачі приходять до вичислювання потомства тих перших людей. Дивіться, глава 5, почала 1-2. І ще раз з натиском повторює свої слова з глави 1, почала 27, коли Бог елогім створив Адама, зробив його на образ Елегім, сотворив їх як чоловік і жінку. І благословив їх і дав їм ім'я чоловік. Тоді, коли був створений, з цього бачимо виразно, що цей оповідач не міг оповідати повністю про створення дама, окремо від Єви, про їх побут в раю і про їх первородний гріх. Навпаки з того натиску, з яким він дав два рази повторити слова про спільне рівночасне створення мужа і жінки, можна би догадуватися, що він знав оповідання про рай первородний гріх, але вважав його байкою які не слід вірити. Чи сяк чи так, то все-таки ми бачимо тут зараз на початку мого биттіях дуже виразно ті шви, якими пізніше руки зшивали і склеювали до купи кавалочки оповідань, що перевісно було складені окремо, а навіть подекуди перечувало одно одному. Так, -та примітка перемітка ціни застали літературу інтересу Полинникову в користь starh poldef na оповідання про the problem of the old testament consider it створення its що в longman самі pages 119 239 pro pro покладено безпосередньо за першим, тим, які ми оце розбирали, ось що ми читаємо там. Як бачите, маємо зовсім відмінний образ творення світу і зовсім інше повідання. Перша річ вражає нас тут і чого не знайдете в інших перекладах це подвійна назва Бога Ягва і Бог Елоїм. Так стоїть в тих у цих місцях у жидівському пісні. Очевидно, первісно стояла тут саме ім'я, але той, хто приклеїв все повідання до першого, перше до цього, силувався за маси ту ріжницю, не важучися виконуватися ти ім'я Яхва, подописував до нього скрізь своє улюблене олії. Тому це друге ім'я, перекладене по-нашому, ми поклали скрізь у скобках. Друга річ, яка мусить кинутися в очі кожному, хто уважим прочитає своє оповідання і порівняє вас з попереднім, все, як сполковитне, ні з'їдніся у суперечці. Візьміть дремниця. В першому оповіданні творить Бог небо і землю, а в другому землю і небо. Про творення неба одначе в тім другому оповіданні сказано далі ані слова. Можливо, що той, хто склав обоє оповідання до купи, викрисив тут кілька зачал. Далі в першому оповіданні земля на початку покрита водами, і творення починається все від того, що Бог розділяє води із, і з під них показується суша. Тут, натомість, земля спочатку суха, не покрита ані корчем, ані зілієм, і творе починається з того, що знутри землі вибухає вода і наповнює землю. Виглядає зовсім так, як коли б перше порождання було зложено в краю многоводнім, мокрим, який час заливає воду, а другу – в краю сухим, випалим сонцем, де вода дощі являється першим усільовим життям. В Оповідання ми бачимо, що акт створення ді... ділився на сім, день, на сім день і ночі. Друге оповідання знає того зовсім. У першому оповіданні створення було насамперед звірі, рослини а потім чоловік. Тут, навпаки, як творить насамперед чоловіка, а потім звірів. У першому оповіданні Бог творить відразу пару людей, благословити блослов... блослов... блослов... їх, щоб водилися і множитися. Тут Ях творить зразу самого чоловіка, потім усіх звірів а нарешті жінку, замість богословенства їм за загрожено страшним прокляттям, карою смерті. Здається, не можна здумати собі двох оповідань про ту саму річ, в яких би так на словах була на кожному пункті така повна та явна суперечість, як між оповіданнями про створення світа, оповіданнями, мов на, на, на сміх, скленними в одну цілість. Тут зараз видно добру пробу на те, що було сказано вище, що ціла книга «Битія» не мала бути написана одним чоловіком, але була скліяна з ріжних, перевісна зовсім окремо списаних оповідань. І то в такому часі, коли суперечність тих оповідань вже не відчувалася виразна, а самі оповідання вважалися шановними пам'ятками старовини, з якого не випадає, що уривати або перемінювати. І в цьому оповіданні маємо деякі темні місця, в яких все буває однаково. Коли приглянути до Кулішівського перекладу, побачите там на початку цього оповідання щось подібне, як на початку першого оповідання. Зачала четверта, друга половина, п'ята творять одно речення, зачала шосте – знов одно окреме, а зачала сьоме – знов окреме. Тим часом в еврейському тексті всі чотири зачали творять одно речення. У перекладу Куліша виходить, що акт створення законується в четвертому у половини, а потім яхва, немов помалу, викінчує своє, своє творого. З єберейського тексту виходить, що з начало 5 і 6 малюється стан світа перед творенням, а творча діяльність Яхва починається у створенням чоловіка. Особливо цікаво з начало 6, де говориться про ріку, що обухала сухої землі на поле землю. Куліш, як бачите, почало зовсім інакше, виходила імла землі і напувала всю верховину на суходолі. Лишаючи на боці слово верховину, невідповідно відповідно тут, бо значить, що інше, ніж у нас розумінь під цим словом, Куліш хотів сказати поверхню, а слово значить, у нас горе. ми зверне увагу тільки на ту імлу, яка буцемта напувала землю. В єврейському тексту це слово, яке лише раз у тій місці зустрічається – «ед». Для поняття «імла» єврейська мова має інше слово. Навпаки, це «ед» виразно відрізняється від дожду, який спускає Ягва на землі, про які була мова в зачалі п'ятим. І з усього виходить, що цей енд було щось таке, чого не створів якось, що було перед створенням. Тільки пізніше рабини та мудісти підсунули йому толковання хмара. Толковане зовсім, толковане зовсім хибне, бо ж ані хмара без дощу, ані мла не в сили напоїти землю. Ще паро слова про чотири ріки, що бусім то випливає з Едена. Опережаючись на початок 14-ї, люди довгі віки старалися віднайти місце, де лежав рай, поки нарешті не переконалися, що таке пошукане веде не до чого. Тільки дві ріки, названі в цьому оповіданні, пливуть досі. Гидекль, павилонський і деклят. По бактрийській тиграх, по Грецький тігріс і пират по Волонській пурату, по-грецькій Єфрат. Обидві ріки справді випливають із з одної гори плинуть зразу в ріжних напрямах, потім рівнобіжно, і сходяться нарешті до купу в самому усті до моря. Та при їх джерелах даремно було би шукати двох інших рік названих у письмі святими, а також країв Гавіля і Куш. Гавіля в інших містах і в писаннях ця назва Арабії. Відки до життів доходило найлипше золота. А Куш – це Етіопія. Край положений у Африці на південні Єгипту. Як бачимо, географічне знання того, хто писав цю повість, було дуже недокладне. Бачимо таким баламутцем якусь богом'яльну правду, твердя, що під час потопу світа ріки Пишон і Гігон шезлі окраї примінилися, нема ніякої підстави. Примітка 13. Про читальність цього уступу приглядається пильно нашій мапі. Шосте. Інума Ільїш або старо-вавилонське повідання про створення світа. Уже давно перед відкопанням та відчитанням старих вавилонських та сирійських писань було відомо, що вавилонян і були Святі пісні та повісті багато де в чому близькі до біблійних. Півторяста літ перед Христовим Різдвом Володський жерець Бероз, по грецьки Берозос, написав, був докладну книгу про Ваволон. У якій особливо розповідав про Вавилонську релігію, подав також в перекладі на грецьку мову. Вавилонське повідання та пісні про затворення світу. На жаль, розвиток книги не дійшла до наших, наших часів, і з неї заховалися лише невеличкі виривки, які наводили в своїх писаннях інші, пізніші письменники. Особливо наславний філософ Дамасій у своїй книзі Де приніс принципіс про перші початки. заховав нам ось яке оповідання. Вовеленяний переход мовчанням в лапках нібито не вияснюють зовсім, в усіх речей, але приймає дві первісні сили – Талте і Апасон, роблячи Апасона мужем Талте, а називаючи матір'ю богів, і одинокий син Мойміс, у якому я бачу духовий образ усього світа, що постав за Бог перевісних Сіл. Далі з них повстало нове покоління Ляхе і Ляхос, а потім третє: Кісаре і Асорос. Відсіх потім троє Амас Іль, Іль і Аос, син Аоса і Даоке був Бель, у якому вони бачать творця всього. Світа. Довгий час не знали вчений, що зробити з тим оповіданням, чи вважати його правдивим, чи може пустою видамкою. Пізних письменників. Аж у XIX році, коли почали розкопувати старі руїни Вавилона Ніневії та інших місць в передній Азії, коли повинаходіли в руїнах дуже стародавні письмена на Дух і 4000 літ перед Христом і навчилися відчитувати їх та толкувати їх, виснулися також оповідання Бороза та Дамасія. Між іншими простарими пам'ятками письменства, віднайдене також цілу вавилонську поему про створення світа, списано на семьох глиняних табличках стародавним так званим клновим письмом. П'ятнадцята примітка видав згадану поему в старовавилонській мові і в англійському перекладі славний англійською чоною Кінг в двох томах під заголовком The Seven Tablets of Creation Ors the Babylonian and the Syrian legends concerning the creation of the world and mankind. War and Force and Second London 1902. Luzak's Semitic Text and Translation Series Volume uh, 12 and 13. Приписання своєї розвідки покійного Іван Франко, згаданого знаменитого твору немає під руками. Старша література до 32-го року, зібрана докладно в передмові згаданого твору Кінга. Правда, ті таблички, що довгі тисячі літ лежали в землі під руїнами палати ассирійського царя Асурба-Нипаля, віднайшлися потовщені, сильно ушкоджені. Багато слів і віршів пропало з інших лішилися хіба шматочки. Та все-таки з того, що лишилося і вичитано досі, можна мати досить повний образ того, як виглядала ціла поема. По її початкових словах її називають в науці «Інума іліш». Подаю тут у перекладі важ... важніші місця тої поеми, в якій, крім її уривковості, досі ще багато не вияснена. Перва таблічка. Перша, Коли вгорі не звалося ще неба, Земля внизу не мала ще імені, коли обсунули перші, що їх сплавили, і хаос, тята мат, мати їх обох, змішали свою воду до купи. І поле ще не утворилося, а ні лугів не було видно. Коли з богів ніхто що не почався, ніхто не мав імення, доля не суділася, тоді були утворені боги, у самому небі, повстали першу лягму і лягаму віки минули, тоді були утворені аншар і кішар. А над ними Дальші частини таблички викрише так, що крім кількох. Розгрізне слов, не можна відчитати нічого. Та вже цей початок цікавий для нас тим, що підтвердження правда Дамасі дає можність віднайти валонські імена, названих ним Божем та їх значення. І так, Дмасова Тауте. Це очевидна тиамат в проматі всіх річей і, за, і заразом вода. Йому ж найперше сполився до масів опасом. Павілонський називається Апасом. І також значить перевісне море, океан. Але назва тіамат це ніщо інше, як та тегом, як перевісна вода, яку ми бачили в жудівській біблійному оповіданні. В Біблії вона стоїть, як щось неясно, один однисінький раз, як позичка з далекої чужини. Тут у Вавилонській поеми про Тутіамат говориться багато, описується її докладно. Так і видно, що не вавилонець узяв її з Біблії, де про неї крім невиросної згадки її назви не знають нічого, але той, хто писав біблійне оповідання, чув якийсь неясний відгук вавилонської поеми. І втягнув його в свою повість. Втім, першим першому уривку, перші таблички не згадується нічого про первородного єдиного сина апсу і тяма, якого Дмас називає Моміс, авілонская поема далі Муму. -му". В знищених е уступах говорилося, очевидно, про утворення далі боїв. На обороті тієї самої таблички маємо вже шматочне далі оповідання як найстарше, перевізне Бога Апсо і Тіамат, їх син Муму, сердяться на молодших, що сілкуються забрати власть у свої руки. Апсо відкрив свої уста і мових, рік слова до величньої Тіамат, що духу переплуту їх шлях і зневічу їх дорогу, нехай затихне голос їх і горе їм буде. Коли тя почула се, кинула прокляття і мовила, що духо вирушимо проти них, щоб їх шлях був непрохідний". відповів муму до батька свого апсу, згодився послушно на його зраду нумо, розвідаємо їх дорогу. Швидко вона заплутається, стане, як ніч. Коли почувся апсу сяло з лице його, бо думав лихо богам своїм первородним як лев розсердився, як його коліни тремтять голова хитається від зла, яке надумує своїм первородним. На третьому стовпці той першої таблички дуже знівешним говориться про, той, про те, як яман готує. готується до бою з богами, творить 11 страшилищ, ящирок, ящирок драконів, велетнів, скаженних псів, адюк, чоловіка скорпіонів, і кладе над ними начальника Кінгу, і дала йому таблички судби, і поклала їх йому на груди. На і нехай твій суд не зміниться, що з твоїх уст най стоїть міцно. Друга табличка. Про сі, приготування чує аншар і кличе свого сина Ану. Він зразу рад йому спробувати переговорів. Мій син Ану сильний і могутний, Великий в силі в нападі незломний. Іди до неї, стань приттямат. Най не палає, так її утроба. на її серце віддіхне вільніше. Вона оперто слухати не любить. Промов до неї. Най затихне трохи ану йде до домивки тіамат, але не може розмовитися з нею, і вертає назад. Тоді виступає представник наймолодшого покоління богів Мардук, син Еа. Коли почув батьківську мову Мардук, урадувалося його серце дуже, і так сказав до свого батька слово. «О, пане Боже, доле всіх богів великих, коли я маю правди, я як ваш месник, устати і подужати тямат, і вас спасти, то всі ви ставайте довкола мене, давайте мені долю поміж усіма вами найзначнішу. Коли всі ви у Божеській палати у радичах сидітимете вкупі, нехай я сам, як лише творю ворота, замисто вас усьому суджу долю. Що я зроблю, най те без зміни буде, що я поставлю, най те не... східне це, що я скажу, -буде, не буде невідкличне. Це значить за свою боротьбу стямат, Мардук один із молодших богів вже для себе становище найвищого верхового Бога. Побачимо далі, яке це мало значення. Третя табличка. Почувши все, Аншар посилає свого післанця Гагу до найстаршого богів Лягму і Лягаму, найстарших після Апасу і Тіамат, і просить у них таблик судьби для Мардука. Як Лягму і Лягаму почули все, то крикнули, ой, лишенька, що сталося? Що там змінилося, що вони б'ються? розуміємо, що вироблять Тіамат і піднялися, рушили в дорогу. Усі великі боги, що судять долю, усі пішли до аншара на раду, заповнили весь дім його широкий, і цілували один одним ліця, і всі збиралися в одну громаду. І говорили сілі до пиру, їли хліб пшеничний, пили віна, і мощ солодкий відмінив їх думи а як уже до п'яна напилися, як тіла їх роздуло від напою, тоді знайшла на них велика втома, запоморочив хміль їх ясні мислі, тоді, до Мардук, тоді то Мардуку, своєму внуку і меснику вони судили долю. Широко описується церемонія, як боги в п'яній стані роблять Мардуха верховним богом, та ми Пропускаємо цей опіс переходить до того, як мардук готується до боястя мат і військом. Боги дають йому непоборну зброю, говорять, іди, відрі житєти віття мат, на її вітри знесуть у безвість, коли отак от боги батьки судили незмінну долю мардукові белю, бажали, ще йому в дорогу щастя, він лук зігнув. Щоб був йому за зброю, і за зострів, щоб мав в руці оружие і булаву тяжку взяв у правицю і повисів з боку Лукіса Сагайдак. Перед собою блискавку зробив він, огнем жиручим наповнив все тіло, обставив сіті, щоб у них зловити про матер, обставив сіті та на всі штирі части, щоб не могло нічого втекти від нього на південь-північ і на схід-захід, підбіг її, сік поставив він усюду, дар батька свого Ану, і створив злий вітер гурагана, і бурю, і слоту, четвер... четверякий вітер, і вітер, що ніхто догнати не може, тих сім вітрів, що сотворив, пустив він, аби розбурхали кіомат маму, підняв Господь ту бурю, свою зброю, і сів. Не віз незлом твір страшний, запряг до нього четвер четверню свою і заховстав літючі дивні коні, з зубів їх бризка піна. Дідовита вони скидати, вміють топтати, безстрашні в битві і в бою. Одяг Господь на себе страх погрозу і голову покрив нестерпним блиском, подався в путь держав дорогу право. Туди, де мати Тіамат стояла, туди звертав лице своє, в устах держав він зілля заклинання, і спис узяв правицею міцною. Зблизився пан, поглянув бистрим оком, аж у нутро, про матері тіамат, поглянув пильно на її любимця, на того кінгу, як на нього глянув, всі думки у нього помішались, і ум його зломався, розв'язались його всі вчинки. Тіама же карку не похилила, ригнула з повних уст йому зневагу. Чи то тебе боги отак шанують, перед тобою стають, як ходиш, свої місця покинули почесні, а на Твоє найнижче поставали, на те підняв Господь велику бурю і мовив так до лютого теамат, ти превелика, що зняла висока, що серцем загорілася до бою і з великими богами. Ти прокляла своїх дітей, дітей, а моїх батьків зненавіділа їх. Коханцем своїм ти зробила тінгу, його звільнили від законів божих. Богам, моїм батькам ти зла бажала, їм призначала ти всю злобу. Ану, тепер шикуй своє севійсько, держи на свою зброю. Стій, я і ти поборемося зараз. Коли почула ті слова ті амат, зробилася вона, мов, божевільна, мов, безума, і крикнула страшенно, аж до коріння затримтили разом, всі кості в неї, і проговорили заклята чередіська, кинула слова віщунські. Та й боги, що в бітву готувалися, закляли свою зброю. Ось виступили тямат, промати, прамати, і всевідущі, і всевідущі між богами Мардук. До бою стали, вирвались до битви. Та пан простяг свою грізну провицю і обрутив її своєю сітю, і бураган, був за ним як служка, пустив наперед себе остіама свою пащенку розняла, як могла, та він впустив до неї горагана, щоб їй неміць була оста замкнути. Він обтяжив живіт її вітрами, не втишимо, що серце в ній колотять і не дають уста її замкнутись. Тоді він спис униз, прошив живіт їй, розтягнув троє її, розпа... розпанахав серце, струмив її життя, її знівечив, звалив її, як труп, сам став на ньому. отак, убивши тямат, провідцю, він розполошив і її все військо, розбив її клави. Задріжалі разом боги що вибралися їй на допомогу, і всі, що йшли її сторонниками, вони злякались, рушили на втеки, тіл подали, життя своє спасали. Та тут вони попалися у сіти, що їх обцепили втікати годі. Він їх обцепив, поламав їх зброю, а сіт закинув, обмотав тенета, а своїм ревом світову безодню вони сповнили. Впав на їх хребти більшого і в темниці темної замкнув на віки. Одинадцять творів, що бігли з нею, мов чортів, громада, нанищене жахом. Він шнурами путав, сіли їх, з'язав, їх опер вгав собі під ноги. І кінгу, що був валетен між ними, він поборов. І видер в нього таблиці судьбові, своє запечатав їх печатю, собі за пахлуку поклав їх. Отак. Зборовши і розтрощивши всіх ворогів противників страшних, він привернув аншара верховладу і осягнув весь намір Нукє Муда, могутній мардук, на богів побитих вложив тяжкі нерозривне окови, і повернув до вбитої тямат і став Господь на груди ті тямат. І розколов її череп безпощадним своїм небесним бердишем розрізав кроваві жили, і кров її віддав, вітрам занести занесті у безвість. Все бачачи батьки його зраділи, кричали втішно і віліли дари йому зносити. Тоді спочив Господь, оглянув пильно, той труп Тіамат Кадов роздилів, і створив із нього дивне діло. Він розділив його на дві частини, одну частину підняв, підійняв у гору, зробив із неї кришку сина небо засунув ретість і поклав сторожу, і наказав їм води не пускати. Саме бійшов він небо й оглянув. Усі місця став проти океану, проти оселі того Ногімуда, а змірівши глибокість океану, побудував великий дім Ешара, поклав поверх небесного склепіння, щоб Ансу, Бель, Іа жили у ньому і Із дальших табличок лишилися дрібні шматочки, з них довідаємося, що на п'ятій табличці описувалося опісувалося створення сотворення світа, власне, сонце, місце і звіст. Із шостої таблички, де говорилося саме про сотворення звірів і людей, знайдено поки що два відривки, в яких оповідається, як мардук творив людей. Почувши мардукся богів промову, задумався творити. Ще точніше, розкрив уста, сказав до Бога Еа, відкрив йому, що внутрі надумав, візьму, я кров і кість утворю, зроблю чоловіка, щоб він був, створи чоловіка, щоб замешкав землю або становилася служба Богам і щоб будували їм святині. Як бачимо, отже, шоста табличка для нас найтерісніше іменно тим, що вона подає нам та Веронський переказ про створення людей. Подібність того переказу з бібліною з з казкою є очевидна. І так з перших слів, що з таблички, доведемося, що створення чоловіка вважав мардук вершковство в акту тваріння, зі так само, як і льогім творив перших людей у жудівській казці. Навіть нарада льогім про створення чоловіка, про яку коротко згадує книга «Битія», мала собі далеко Докладнішим зразком є волонська Що Мардук створив, яка з глини, з незмішної крові і то своєю власною кров'ю, це повідомляє Борос, говорячи, що він відрізав собі голову своєю кров'ю, змісив глину і з неї створив чоловіка. Принтересніше з є це в старовилонському оповіданні причин створення чоловіка. І так ми дізнаємося з шостої таблички що Мардук, вислухавши думку інших богів, постановив створити чоловіка тому, щоб становилась служба богам і щоб будувалась їм святині. Інакше й не могло бути, як быстроумно запримічив в одному місці професор Ястеров, Волонян створила собі богів на свій образ, тому і приписували їм усякі людські прикмети і потреби. Велонські боги мають жінок-богині, плодять дітей, дітей, дітей. Вони є царями, але як вони не лише мусять мати царство, але й створіння, щоб їм служили та складали жертви. Бо який кому хосин бути богом, а не мати вірних і святинь, яких приносили У речі, хворому в сімі, дуже Так, знаємо, таких е, самих мудрощів участь попи нолітніх дітей по нинішній день. По попів чоловік ще й нині жиє лише те, аби Богові служив. Тобто, попам усю свою кервавість удовав а по смерті царство Боже собі заслужив. Зі всім так, зі всім так само, як перед 4-6 тисячами літ в старинній Вавилонії. 7-та табличка поеми кінчиться величанням Бога Мардука. Тут знов коротко причисляються його діла, побороні Тіамат, створення світ з частини трупа. А про створення чоловіка кажуться так. Той, що людив щоб спасти їх милосердний, що годен давати життя, хай живуть і не забудуться його слова в устах чорноголових творів рук його. Що інші частини біблійного оповідання про створення світа мали собі зірці з вавилонських? В переказах на це маємо доказ у однім уривку вавилонської вірші, мабуть, неналежної до поеми «Інума Іліш, де говориться ось що. Коли всі боги зробили цей світ, збудували небо, поклали землю, сотворили істоту з живою душею, худобу поливу звірів на полях, як бачимо, навіть те розріження звірів е від худоби, на яке ми мали звернути увагу на при розборі першого біблійного оповідання було вже у виланян. От ця poema зложена, певно, на пара тисяч літ перед написанням так званих поетичних книг. Вот наша той замерклий світ народних вірувань та оповідань, які принесло з собою Євреї до Палестини, з яких помало протягом довгих, довгих, довгих, віків виробилася віра в одного Бога. Мойсеєве буття стоїть, можна сказати, на ругім кінці того ряду Вавилонський Мардух став вже одним богом – біблійним елгімом. Одночинне число «ель» – вавилонська «іллю» – однознає означення всякого бога. В першому житовському оповіданні бачимо ще глухі згадку про боротьбу тих елгім з первісним акіатом Тіамат Тегом, але всі подробиці цієї боротьби забуті або вмисно відкинули тим, хто списував оповідання а ЛГМ творить світ самим своїм словом. Не треба, однак, думати, будів би повіше старовилонське повідання про створення світу було одиноким. Подібних казах знали старі воевольняни більше, і кілька з них ховалися в згаданих вже на старовилонських табличках в понедішній день. Одно особливе старовилонське розповідь про створення світу Райт Апатол відкрив недавно доктор Арна Пебеля в. Непорський колекція табличек, що переховуються у Пенсільванському університеті. Колекція ж у університетському музеї філателії знайшов ГА Бартон інтерес до старовинське повідання про створений чоловіка та про початки рільництва і культури в Азії, а дальше нахидки на Усе серед людей усього світу, надзвичайно і Проречистим тим виясненням старої загадки, чому то в старожидівських казках про створення світа, захованих в старожидівських святих книгах, знаходимо аж два минулого точки проти... прот... прот... протворючили собі оповідання. Серед так... так великого багатства казок про створення світа та старинного галона закрижлялося в голові ні, однак... ні одного старожидівського рабіна. Але ж бо серед жидів переходило з уст до уст чимало таких самих сказок. Лише, на жаль, з них заховалося в полонічні часи дуже мало. В кожній одначі разі належить заприміти, що глядячи загальне старовелонське повідання про створення світа являється повним значенням слова natural myths з дуже блідою співритуальною духовою закраскою. Щоправда, чоловік, створений з крові Кості Богів, отже, і вказане, що життя походить від богів, та ще чоловік стоїть вище за звичайних звірів. Та вже ж, призначення чоловіка дуже обмежено, він має служити богам і будувати їм святини. Це все. І це є останнє слово в поглядах Вавілонського сирійського світу на основу чоловіка в природі. Безмежний більші духової закраски надали тим самим старим каскам жиди у своїх перерібках. Цьому жидеї перейняли свої каски від веволонян і інших східніх народів. Питання про те, хто створив світ і хто зробив усе те, що є довкола нас, належить до найперших питань, які завдає собі людська дитині, ще думка і на які шукає відповіді. Розуміється, в таких справах ти що раз. Легше завдати питання, як відповісти на нього. Дитиняча людська думка відповідає на таке питання дитинячим способом. Те, що бачу, довкола це переноситься на весь світ і на його початки. Являє собі творця світу як майстер будівничого, тільки обдарованого більшою силою від будівничих людей. Увесь світ це величезний будинок поставлений на дзерець земних будинків. Єіптянин, що привив був будувати квадратові піраміди, храми, гробниці, увіляв собі також землю величезною квадратовою будівлею. Той, той же єптянин, що привик був робити ріжнародний посуд з глини, на гончарському течілі уляв собі свого бога хнуму, як він на гончарському течілі виліплював з глини світу. Великого яця, бо таким же течили, виліплюва з гліне пару людей. І ми бачимо, що єгипетський образ принесли живцям також до першого біблійного оповідання про створення світу. І взагалі історія всіх релігій показує нам наглядно, як чоловік на кожному ступені свого культурного життя творить себе богів на образ і З часом, коли культурне життя підіймається на вищий ступінь, коли дух людський міцні, бере перевагу над тілесно-матеріальною стороною, також поняття про Бога робиться вище і більш духове. Тоді старі грубі повіддання про Бога-тести, Бога-гончара або Бога-коваля притолковуються інакше або забуваються, а їх місць займають інші про Бога-воєвника, Бога-царя, Бога-праводавця, далі доходять до найвищого Бога-чолоколюбця, Бога-спасителя. У жидіських біблійних оповіданнях про сотворення світа, які ми розібрали вище, цей перехід затемнений і полішив по собі лише невеличкі сліди, такі як сідження Духа Божого на водах, як згадка про вдихання чоловічого духа в Нідрі, про винимання його ребра. Та над усіма тими дрібницями панував величний образ ягоди, всемогучого Бога, що заслонив собою. Особи Вавилонських та Єгипетських божеств, які колись виступали як творці світа. Далеко виразніше видно цей перехід від первісних до найвітлення новіших богів у валонській поемі, і для того ми ще на хвилю вернемося до неї. Поема малює нам привіз на стан світа перед творенням те, що в Біблію названо того вавого Отже, первісний океан, із якого з часом уродилися покоління інших божеств, поки дійшло до сотворення нашого відомого світу. Можемо догадуватися, що всі ті темні та дивовижні божища повстали фантазії людей напівдиких, що жили безладно по лісах та полях і не знали на собі ніякого порядку ніякого закону, крім страховищ непереможної природи, моря, повені грому, пороку, сонця, дня і ночі. Перехід від того первісного стану культурного життя був дуже повільний, тривав довгі тисячі літ і доконувався серед страшної боротьби між людьми. Це переносить уява пізніших людей і на небо. Перехід від первісного невпорядкованого світу до нашого довершується при помощі страшної боротьби молодших боїв супроти старших. Це бачимо у всіх старих міфологіях: у єгиптян оповіданнях про війну Озириса з Сетфоном, у грецьких оповіданнях про війну Зевса з Кроносом, Зевса з Абоя, з гігантами, великими тому і так далі. Та що найцікавіше для нас у валонській поемії це те, що при творенні світу виступає на перше місце Мардук, наймолодший із боїв. Це наводить нас на дуже важний історичний слід. Мардук був Богом Вавилона. Донедавна ми не знали початку історії того міста, і для того і значення виступу того Бога не було нам ясно. То тепер із нововіднайдених написів відомо, що Вавилон не був першою колискою людської цивілізації і старою вавилонською державою. Що були Надолішнім Єфрати, міста, які є многі сотки, а може тисячі літ перед Оголоном мали вже свою цивілізацію, свої святі повіддання. До таких міст належали головно міста Ур, Ерах, Ніпур, Еріду. Кожна з них мала також свого місцевого бога. Пізніше, коли з тих міст утворилася одна держава, злучено також їх окремих богів у одну божеську фамілію. Між богами тих нестарших міст немає Мардука, але в Непорі був обожнений Бель. Пізніше на яких 2000 років перед Христом Вавилон під проводом свого великого царя і законудався Хамурабі. Про цього царя було вже уознав. Він царював як вже, нам відомо, більше, ніж років перед Христом від І пам'ять про того великого царя була жива серед старинних жидів. Свідчать про те самі святи жидівські книги, які Гамурабії згадуються під ім'ям Амрафела, царя Цінярського, Шинар Вавилон перша книга Моїсея, 14.1. Старинний переказ робить Гамурабія, а Амрафео з учасникам Авраама. Кінестер Свято Примітки. Робиться столиця Великого Царства, його місцевий бог Мардук, наймолодший Бог, так само як Вавилон був наймолодшим між великими містами, робиться паном, старшими богами. Цікаво, що з його іменем зв'язується нерозлучне ім ніпурського Бога Бель. Видно, що Дніпур стояв тісним сюди з Вавилоном. і можна догадуватися, що те, що повідається в нашій поемі про Мардук, відносилося. Колись до Беля, що перевісне було окремим богом від Мардука. Як виглядали старші повідання про Беля і створення світу, ми поки що не знаємо. Можливо, що ще вдасться відкопати деякі їх останки в великих руйнівних з тих про старих міст івденної Вавилонії. Тепер знаємо тільки, що не видана вища поема про створення світа і багато інших релігійних віршів та оповідань були зложені в Вавилоні. Певна річ, що автори тих віршів користувалися давнішими перед вавилонськими повістями про різних місцевих богів, але не менше певне і те, що вони робили в них значні зміни, надавали їм новозначні, щоб усюди вивішити свого національного бога Мардука. Як бачимо, політика грала значну роль не лише в творенню людських відносин, незаконів, але також творенні небесних боїв. А на закінчення ще одна увага. Відома річ, що після старожидійських вірувань Ельогім творив світ шість днів, а сумова відпочивав. Тепер же знаємо, що Старовілонські перекази про створення світу було списано на сімох табличках, що те і містичне число табличок мало також свій вплив на сім днів та життєвські про створення світа. Сущеєнність не налагає, сумнівові, та те й звернуло вчене свою увагу. Закінчення Живемо в часах, в яких на наших очах довершується грандіозна переоцінка старих вартостей. Доконується вона й на полі невідмінних, як здавалось до недавно, релігійних вірувань усе те, що досі і вірилося, як в не бо самим Богом об'явлену правду, розсипається в порох, і невеличкий горток оборонців старих поглядів питає себе з нитиєм переляком. Що далі нам діти і на чим, набудучи, опиратися, коли наука розбила безпощадну і безповоротну тверду скалу, на яку опиралася досі, уся наша дотеперішня віра. Досі, кажуть вони, усе було так ясно, просте і певне. Ми мали в руках Біблії, якої правдивості не заперечував ніхто. Як то кажуть, від дошки до дошки, і ми усі вірили що від першої книги Буття аж до відкриття святого Івана усе було непомильним словом самого Бога. Та тим часом, як невимовно болючи розчарування, принесли нам останні великі відкриття науки. Нам Доказали незбитними аргументами, що ми молилися щодо авторства і часу писання цих книг, виявили нам, що історичні вістки в ноги місцях Біблії дуже, а дуже непевні, що, та, що нам належить уступити з ногих місць, на яких ми оправили нашу віру і в яких шукали жертла потіхи для наших душ. Порівняння релігія доказала, що чимало з того, що ми вважали питом єдине жидівської релігії в дійсності знаходяться в релігійних вирувань многих народів на усьому світі. Наука і хеологія засвідчили безмежну давнину людського роду і успоріднені людини з нижніми сотвореннями, і виявили всю нашу ефемерідну марноту в всесвітлі. що ми можемо ще далі вірити, питають вони залякані, отримують з усіх у судів одну тверду холодну як сталь відповідь. Пишить пропало. Панування теології попів скінчено скінчилося на віки. Інтересно притім те, що такі подібні їм голоси підносяться підносять не неякісь там безбожники або недовірки, довірки, але самі попи і то найсвітліші їхні уми, саме світло визначні вчені і професорів в університеті. Ті, що читають по-англійськи, найдуть на новіші гадки в цих книгах. The Bible, its origin, its significance, and its abiding worth by Professor uh, Pick. Uh, the problem of the Old Testament considered with reference to recent criticism by James Лондон Джеймс Нібет 208 рік. І що ж то викликало в релігійних поглядах в сучасних люд, люд, людей так, так радикальне переворот? Підповіди, відповімо коротко. Наука. Згаданий на вищий професор Пік пише про це, про це ось так. В першій мірі треба згадати тут зміну, яка Наступила в усім нашому розумінні погляді на Вселену. Our Whole Conception of the Universe. Ми не живемо вже в часах Птолемейської теорії, коли ту землю вважало середком світа і представляли собі її як кружок, на яким уноситься небо поверх твердого склепення не так дуже і далеко від нас, а під яким місяця підземля, домивка померших, або, як пізніше думали, домивка грішних душ, пекло. Копернікова теорія змінила цілковити наш повод на вселену, компрометуючи, притім, основну християнську теологічну систему, яка не всім очевидним вистам науки, тримає вперто перестаріруєю теорію про вселену. Antiquated theory of the universe навіть по нанішній день. Вслід за тим пішов так званий lower criticism higher and historical. Тобто в історична критика так званої святих книг юдейських християнських народів. Та вже найбільш підкопала їхню повагу новітня наука. Геологія, наука про землю, а потім теорія, а раще світлі останніх наукових результатів, закон еволюції прокинули безповоротню біблійну казку про створення світу. В шістьох днях і навчання про подібне творення та про короткі час, який Біблія визначає, визначає існу, існування людського роду на нашій землі. В останніх же часах цей конфлікт між Біблією фізичними та біологічними науками скріпили ще сильніші і чудові просто здобуття археології. Завдяки їм ми маємо нині в наших руках не результати докази не лише про величезну давнену людського роду на землі, але також однаково важкі і абсолютно певні, безумовно переконуючі сліди і величайне станки незвичайно і високорознанно людської цивілізації в часах, які попередили цілитись щоліття-добу, до якої біблійна хронологія Прив'язав створення першої пари людей. Ба, але пам'ятаю, що навіть такі спеціальні питання, а радше біблійно наукове непорозуміння, як приміром казка про створення без тіл 4-го дня, або казка про потоп і тому подібне, нам кажуть нині навіть таке, що вся Павлова теологія, а відомо, що властивим творцем християнської релігії е, був Павло, Опирається на припущення, що третя голова Битія, краска про прап про Парвородне гріх, місце повідання про дійсне факти або події, а тим часом недоказано всю безпідставність такого припущення. В кінці, як сказано, вже чимало причинилося до підкопання, підкопання повагство письма, так звана компоративна або порівняна релігія, пильне, терпіли і симпатична Студіювання на християнських релігії, якому десятки талановитих учених посвятіло усе своє життя, виявило на денне світло безліч чудових подібностей і понять, які досі вважали люди виключно біблійними, а які не лише що з язиці біблійним походження, але навпаки, в многих випадках є хронологічна намного вчаснішими, а просто запозиченими жидами з інших не ще релігійних видумок. Усе вище гляди цитовано уступ з книги професора Пика. Та вже ж поміж усіма науками останньої доби, які так могутньо захитяли основ, основами релігійних вірувань теперішньої доби, перше місце займа археологія. Nothing in the whole course in last century is more remarkable than the recovery of the knowledge of ancient civilizations through the labors of explorers and the successful decipherment of the old inspirations твердить, професор Ор і зсім справедливо по нашому проділовому 7 столітті ніщо не є так заметним як відзискання знань із старих людських цивілізацій завдяки праці великих дослідників відкривачів і завдяки щасливому відчитанню старинних надписів. В першій половині 19 століття віднайшли ученик ключ ключ до відчитання про старих єгипетських надписів, єроглифів. а в другій половині того століття навчилися учени після великих зусиль вичитувати про, про старі старовавилонські, алдейські сирійські надписи. Завдяки тому наші відомості про продавні часи в бувальщині людського роду збогатілися безмежно і вийшли далеко-далеко поза межі біблійної казки про створення світа і першої пари людей. світлі тих великих археологічних відкриттів останніх десятиліть показалося, що в часах, коли жидівського народу ще не було на світі, в Єгипті, Павелоні, Осирії жили народи, які розвинули вже тоді дуже високою і надзвичайно інтересна цивілізація протягом довголітніх важких праць, виконуваних серед невимовно тяжких умов в далеких країнах під пекучим полуденним небом і серед непривітних напав напівдиких племен, учених ріжних культурних народів: англійські, французькі, німецькі, російські, американські, дебули землі. Приінтересні станки людської праці і думки, які кинули багато світла, на мову, звичаї, обічі, штуку і ремесну організацію релігійне вірування прадавніх народів, що жили, працювали і змагалися на много тисяч літ до Христового Різдва, розвинули в себе високі цивілізації, згодом щезлі безслідно з лиця землі, щезлі самі а разом з ними загинула навіть і пам'ять. Про ці величні здобутки їхнього гення. І коли б не згадані праці тих великих учених, ми б досі не знали нічого про ці продавні часи замерклої буквально бувальщини, давно загинувших народів, не знали б і цього, що імена їм завдячували жиди свої космогоні... космогонічне і всякі інші каски, перекази і вірування. Більш 10 тисяч глинних рукопісних табличок відкрили досі ученени в руїнах простарих старих вавілонсько-сирійських міст, оприч великого числа усяких інших предмет, предметів домашнього публічного вжитку тих прадавніх народів. Усі те дорогоцінні пам'ятки дали можливість ученим змалювати нам доклади, образ життя, звичаїв і обличчях інституцій релігійних вірувань, старих вавілонян, сирійців, єгиптян і і показали понад усі сумніви, що культурне життя тих народів сягає далеко-далеко в замерклу минувшину 6-7, а може й більше тисяч років перед Христовим Різдвом. Порівняє Hyper-Exploration uh, in the Bible Lands during the 19th century 1903, page 391-542. Вимовки Великі скарби відкрила нам, як відомо, вже нам бібліотека царя Асурба Непаля, а після її таблички, найдені в другій славній старовилонській бібліотеці в Телло, відкопані славним французьким чином де Сарсс. Останні часи велике враження викликало в усьому культурному світі відомість про відкопання третьої про старої бібліотеки в старовилонському місті Непур розкопки в тій місті йшли під проводом американських учених, професорів Пенсильванського університету. А найбільш цим датаційною стороною наукових здобутків тих розкопах є те, що, як згадується професора Лангдон про старі книги, т.е. Тобто таблички Нібурської бібліотеки є відписами ще старших тервавілонських книг, які переховувалися в одній із найстарших міст усього світу. Про старим халдеським ур або уру. Тут в минулих часах стояла величава святиня Бога, місце сина або нанара, а в її мурах і містилася ця найдавніша на цьому світі бібліотека. Як книги її запис, записки помістили в ній, старині мешканці цієї країни? Як далеко в Лубону існування людського роду на землі сягають вони? Чи заховались в них ще старші перекази? людського роду про початки світа, старших від тих, що їх найдено в нинівській та ніпульських бібліотеках, а які, як вже знаємо, стали первовзорами для аналогічних подібних казах жудівського народу. А передо всім, чи заховались вони в руїнах у Руської святині по нинішній день, або засвідчити усьому світі про безмежну давнину існування людського роду на Землі і його продавнюю цивілізації. На усі ті питання дадуть нам докладну відповідь американські учених вже в короткому часі. Приготування до розкопок руїн і дніпурській святині вже почалися. Як будемо жити, познайомимося з ними.